Ta večerní meditace, kterou si dáváme takhle na zakončení dne, má název Meta. A protože pro vlastně většinu z vás je to asi terminus technicus tajemný až neznámý, tak já bych tady přečet kratinkou pasáž <kohem> od jedné americké učitelky meditace. Co ona tady na tohleto téma napsala? <kly> Jeden podzim jsem učila v AMS, která se nachází v odlehlé oblasti. Každé ráno jsem chodila na procházku hned po rozednění. Při této procházce jsem míjela obytný vůz, kde bydlel Max. Max byl obrovský pes. Vypadal jako kříženec mezi Dobrmanem a Lvem. Lidé říkali, že Max se stal zuřivý a agresivní a vrčí zlostně na lidi, jako kdyby je chtěl napadnout. Zažila jsem ten podzim sérii nešťastných událostí a obávala jsem se, že to všechno může skončit tím, že budu roztrhána na kusy tímto psem. Každé ráno za rozbřesku jsem se vydala na cestu s jistou myšlenkou na Maxe. Můj strach rostl každým krokem, jak jsem se přibližovala k jeho teritoriu. Po mnoho dní, když jsem jela Maxovu ohradu, Max na dvorku nebyl a s představou, že tam jednoho dne určitě bude, ve mně vzrůstalo napětí den za dnem. Jak dny ubíhaly, zjistila jsem, že moje první ranní myšlenka patří Maxovi a mému strachu z něj. Četla jsem, že jeho svatost Dalai Lama řekl, že jeho první myšlenka při probuzení je láska a soucit a zasvěcení všech aktivit celého dne blahu všech živých bytostí. Začíná den jako já strachem z Maxe se mi zdálo být příliš ponižující. Jednoho rána byl Max ve své otevřené ohradě. Viděla jsem ho již z velké dálky tam sedět. Prudce se ze se mě ozval strach. Pomalu jsem se přibližovala a každým krokem jsem ho vnímala jako něco stále více odděleného ode mne, jako děsivou hrozbu. Je tam venku. Je obrovský a přibližuje se. Konečně jsem k němu přišla. Max vstal. Já jsem se zastavila. Jak jsme se na sebe dívali. Ze mne vyhrkla první věc, která mne v ten moment napadla. Maxi, Maxim je moje druhé křesní jméno. Víš, lidi mi taky říkali Max. Dívali jsme se na sebe ještě pár minut, potom se Max posadil a já šla dál. Od toho okamžiku jsem viděla, že láska může být pro mne řešením mnoha různých situací. Vypěstoval jsem si vztah k Maxovi, pocit napojení. Připadal mi jako někdo, koho znám. Někdo, kdo může být ve špatné náladě, kdo dokonce může ztratit kontrolu nad sebou samým a skutečně se pokusit mi ublížit. Ale někdo, kdo je přesto přítelem. V žádném případě jsem nepřestala být opatrná. Ale Max přestal být tou cizí kreaturou a děsivou bestií, která na mě tam čeká, aby mě dostala. Přestal být někým druhým, někým cizím. Meditace meta je meditace univerzálního přátelství, který. Ta meditace je to vlastně meditace soustředění, je to druh meditace soustředění, je to samatá. a je to jedna z těch meditací, které mají okamžitý účinek a působení na styl a odvíjení našeho života. Je to jeden z těch důvodů, proč jsme zařadili meditaci metá do každého meditačního kurzu. I když svým charakterem metá je meditace konceptuální ve svém začátku, co znamená, že používá myšlenku, používá slovo, používá označení. Jo, ale protože to má tak hluboký Výchovný a transformující význam pro naše nitro. Schledali jsme to všichni tak, tak důležitý, že je to prostě zařazený bez diskuze, jako, jako na každém kurzu k zakončení dne. A meditace meta v buddhismu dostala časem čím dál významnější pozici. V tom úplně původním, původním záznamu vlastně Buddha dal meditaci Meta jako ochranu proti vlivu nepřátelsky nakloněných bytostí. Jo, tak se to tam tradovalo. Ale vlastně každým stoletím se ta meditace dostává, čím dál víc do popředí. Právě proto, že to má tak, tak významné, tak hojivé účinky na naše nitro. Metá je jedna ze čtyřech. A je to skupina meditačních objektů, a kteří se jmenují Brahma Viharas. Jo, a kdo zná trošku ty asijské jazyky, Sanskrit, Brahma jako bůh, výhára jako příbytek, tak je to vlastně takové symbolické označení těchto meditačních objektů jako božské příbytky. Příbytky bohu. A jsou čtyři. Meta jako první je překládána jako Univerzální láska a přátelství, náklonost. Ta druhá se jmenuje Karuná. A my bychom to asi si řekli něco jako soucítění. Soucítění s bytostmi, který jsou na tom hůř než já. Ta třetí je zajímavá, ta nám hodně schází v životě. Ta se jmenuje Mudita. A je to něco jako, kdybych si měl vymyslet český slovo, řeknu souradost. Je to radost z toho, že se mnoha bytostem vede líp než mě. Napojuju se na jejich, na jejich štěstí, na jejich radost. A rezonuje to s mým srdcem. Úplným opakem toho je závist. Jo, že má nový auto, kôr, asi to všechno nakrad. Závěst. No, závist. Takže naopak má nový auto, mám z toho taky takovou radost. On bude platit benzína, a se budu radovat. <háv> A ta čtvrtá je nejvyšší ze všeho. Ta je těžká k pochopení, jmenuje se UPK a v překladu znamená vyrovnanost, vyváženost. No a to je vlastně nejvyšší z těch z čtyřech. Ale protože jsme v té meditaci spíš teda. No, jsme. Takže radši začneme právě tou meditací Meta, která, a, která m, bývá také označena apamaná. A apamaňá znamená nekonečná. A vlastně všechny tyhle ty čtyři mají, mají tu klasifikaci v té budově nauce nekonečná. A můžeme si říct, jak jak nasměrováním, tak intenzitou. Nasměrováním v tom smyslu, že meta jako univerzální láska není, není vyhraněna na některé sympatické bytosti. Ale je, je dána všem, přátelským i nepřátelským bytostem. To je na ní právě to ohromný. To není velký umění mít vlídnost a přátelství k bytostem, které ke mně jsou milí a, a hezký. Skutečná meta, to začne být právě v té době, kdy jsme nad tím sympatický a nesympatický. A vlastně je to, je to taková kvalita srdce, která září. Září přátelství ochranu, dobro na všechny bytosti, ať přátelsky nakloněné, nebo nepřátelsky. Je to jedna z těch dost obtížných meditací rozhodně. A ta definice k tomu, kdy každá, každá z těch. A každý z meditačních objektů má takové svoje, svoje definice tam v těch textech a té metá je zmíněno tak jako voda omíje dobrého i zlého stejným způsobem aniž dělá sebe menší rozdíl stejným způsobem metá je Zářena na všechny bytosti bez rozdílu. Na ty přátelské i na ty nepřátelské. Jo, poněvadž nějaká přátel, teda partnerská láska nebo mateřská láska, to nemá zmetá mnoho společného. Protože přátelsk, partnerská láska je ulpění veliký ulpění většinou. Jo, je to smíchaný s ulpěním. Je to fixovaný na, na jeden objekt, nebo na malý počet objektů. <laughs> a, a ta mateřská láska taky je v tom hodně vazeb. Jo, a je to vlastně zase nasměrováno na, na několik a na ty ostatní sk méně skoro vůbec. Takže to, to vůbec nesplňuje základní charakteristiku meditace metá. Meta je kvalita, která se nesnaží nějakou bytost k sobě při, přivázat. Je to kvalita, která si neklade podmínky staneš moji lásku, když se budeš chovat tak, jak ti říkám. Tak to, to nemá z meta vůbec nic společného. Mám tě rád a jdi kam chceš. Dělej, co potřebuješ. To je meta. Dar, dar volnosti, skutečné, skutečného přátelství. Takže to je kvalita, která v našem každodenním životě je schopná zmenšit ty, ty, ty, ty, ty, ty bariéry mezi lidma. Napomáhá nám právě v tom vykročit z toho svého omezení, takového egocentrického ohrazení, vymezení. Jo, a skutečně napojit se, napojit se na ostatní lidi. To mají totiž všechny ty čtyři Brahma vyhály společně, že všechny čtyři znamenají skutečné napojení na život. I ta upeká, i ta vyrovnanost, vlastně její základní, základní charakteristikou je právě to být, být napojen na ostatní a snížit, zmenšit, rozpustit ty přehrady mezi mnou a tebou. Vidět a oslavit to vzájemné, to společné, co máme a ne ne, dupat na těch malých rozdílech, kteří mezi námi jsou, jo, a já jsem, já jsem líp, a já jsem lepší, a, a ty ne, a ty nemáš, a tak. Jo, ještě prohlubovat právě tu propast mezi lidma. Takže metrá právě dokáže vidět dobro v těch ostatních bytostech. A dokáže se na to napojit. A dokáže to prohloubit a to oslavit. Tak tolik asi, jenom abyste měli aspoň trošku, trošku hm, takového úvodu, jo, o co vlastně jde. Meta nemá nic společného s rozumem. Je to, je to čistě, hm, no, pocitový. Pocitový objekt jistě také, ale mno, mnohem víc než pocit, myslím, že je to vztah. Jo, je to kvalita vztahu k ostatním bytostem, k ostatním událostem, k ostatním věcem. Ale jo, jako meta je to hlavně mezi bytostma kultivováno. Takže bych vás teď pozval na desetiminutovou meditaci meta. Bude to jenom krátké. Nebudem to dneska natahovat. Jenom se tak napojit na tu Polohu. Někdy to člověk musí v sobě trošku jako rozezvučet napřed, což jsem teda se snažil. Možná, že jste to poznali. A mnozí používají takový starter, což je vlastně taková vzpomínka na nějakou událost ve vlastním životě. Kdy jsme byli opravdu úžasně šťastní, otevření, jo, plný právě metá. Skoro každý to zažil ve svém životě, jen si vzpomenout, kdy se něco malého, možná i jakoby bezvýznamného událo a <koh> my jsme se dotkli něčeho hlubšího v ten moment, jo, bylo nám nesmírně hezky. Byli jsme spojeni, propojeni. Rozhodně do toho nikdy netahejte erotické věci. Ty to úplně skazej. Jo, ponožte se do pokladnice vašich životních zážitků. Hledejte ten moment, kdy jste sami byli skutečně hluboce šťastní. možná s přáteli, možná s dětmi, možná se zvířaty. Takové malé video, jo? sekvence par vteřin. A přehrajte si to video několikrát ve své mysli. A nechte vystoupit tu radost, tu čistotu, tu samozřejmost, to štěstí a takové vnitřní naplnění, které to z pravidla provází. <kly> a opravdu se v tom koupat. Zlatá sprcha. Jako teda taky teďkom, ať jsem tak šťastný, volný, šťastná, volná. Proč ne? Ten příběh tak trošku možná nechat vyblednout, ale podržet si tu atmosféru a dál si říkat, ať jsem šťastný, ať jsem šťastná, ať jsem volná, ať je mi hezky. Ať jsem šťastná, ať jsem volná, ať žiju v harmonii. a snažit se to předat vlastnímu srdci. a skutečně to cítit. Mohu si představit bytosti, které mám Rád, které respektuji, kterých si skutečně vážím. A můžu je pojmout také do, tohle, do té náruče metá, ať jsou šťastný, ať se jim hezky daří. A mohou konkrétní obličeje vyvstat před naším vnitřním, vnitřním okem. A možná další a další. Členové rodiny, blízcí lidé. A zářet. Pro zářet je od hlavy až k patě. Přízní laskavostí, přátelstvím. Přáním dobra. Klidně můžu přibrat neutrální, neutrální bytosti kolegy z práce, prodavačku v samou obsluze, sousedy. A jak ty obličeje se tak jako vynařují, posílat meta, posílat radost. Ať se jim hezky daří. A nezapomínat na sebe. jo? No, za sebou je asi potřeba také se zase obrátit k sobě a vidět se dohromady a vidět tu spojitost se všemi těma krásnýma bytostma. Jak k ním, taky patříme všichni. Ať jsem šťastný, ať jsem volný, ať jsem jezky do harmonie. harmoníe. Oh, Konec proudit metá. A můžeme tady navzájem si poslat metá. No, a ještě se moc neznáme, ty v obličeji moc ještě ne nevystávají. A tak všichni ti, kteří sedí okolo mě, co jsou tak šťastní ve svém životě. Úplně celý volný a radostný a v plný harmonie. Také naši pomocníci v kuchyni Hezký život. Možná, že se mi podaří tady zahrnout celý kraj. To je velké náruče metá. tolik lidí tady všude. A tím všem hezky. Ať mají hezký život. A můžeme zkusit rozpínat celou tu nároč, celou Českou republiku. To už jen tak symbolicky, už ani všichni neznáme. Zdaleka ne. Miliony letí. A mnohem víc zvířat. Hmyzu. Tolik bytostí. Ať jsou všichni šťastní. Můžeme zkusit celou země kouly, jak tak putuje černým prázdnem roztočená celá. Miliardy bytostí. Ať jsou všichni šťastní, ať je všem dobře, ať jsou všichni plní harmonie, bez nenávisti, bez závisti. Možná si můžeme představit vlastní duchovní srdce jako takovou zářící kouli, která vysílá záři, zlaté světlo do všech koutů univerza. Co jsou všechny bytosti šťastné? Ať jsou všechny bytosti šťastné a v harmonii. Bhavatumusabhamangala. RAKANTU SABHA DEVATA SABHA BUDHÁNU BHAVENA SADHÁ SUKHÍ TE BHAVATU sabamangalam, MANGALAM RAKANTU saba DEVATA SABHA DHAMMÁNU BHAVENA SADHÁ TE Bhavatu Sabamangalamrakantu Sabadevata ngala amarakantu Samba sanganu bhavena sada sukhi